Den 29 augusti skakas två nationer, Sverige och Belgien, av en närmast ofattbar nyhet från Schweiz. Belgiens unga drottning Astrid, dotter till Sveriges prins Karl och hans hustru Ingeborg, är död. Under en bilutflykt har hennes make, Belgiens kung Leopold, kört av vägen. Drottningen har dödats omedelbart. Kungen är lätt skadad, men chockad. Meddelandet om drottning Astrid död spreds över landet genom radion. Radiotjänst avbröt klockan 13.30 den ordinarie middagsutsändningen. Programledaren föredrog meddelandet om olyckan och därefter inladdes en in paus på 10 minuter. Den lättare underhållning som sedan skulle ha följt utbyttes mot Schoberts musik. Även i underhållningsmusiken företogs en del programändringar. Tidningarna i Stockholm utsände extrablad om sorgebudet. På offentliga och enskilda byggnader, vid alla legationer och på alla in- och utländska i Stockholms hamn sänktes flaggorna på halvdång. Den skandinaviska flaggskruden vid Norrbro i samband med nordiska administrativa mötet borttogs. Konungen har med anledning av drottning Astrid fällen anbefalt fyra veckors hårdsorg från och med idag. Konungen som på soliden mottog den uppskakande underrättelsen satte sig genast i telefonförbindelse med Fridhem där prinsessan Ingeborg vistas och framförde sitt deltagande i härtigparets djupa sorg. Prins Karl senior mottog underrättelsen vid ett sammanträde på Röda Korset. Det var prins Karl junior som till sin fader fick framföra det smärtsamma sorgebudet. I Bryssel blev drottning Astrids tragiska bortgång först bekant genom radion. Hela Belgiens befolkning är djupt skakad. På alla offentliga och enskilda byggnader varja flaggorna på halvstång. Världsutställningen i Bryssel hade redan i förmiddags stark tillströmning av besökande. Bryxets om drottning Astrids död ville man först ej tro. Men då flaggorna sänktes på de svenska och schweiziska utställningspaviljongerna förstod man att ryckte talas sanning. TT-redaktören Ivan Sundström skildrar reaktionerna på sorgebudskapet. Samma kväll sänder radion ärkebiskop Erling Eidems minnesord över drottning Astrid. Ett ädligt, ett välsignat minne lämnar drottning Astrid efter sig hos de folk som blivit hennes. Att hon genom sin okonstlade vänlighet och sin soliga godhet i en alldeles sällsbord grad förvärvat sitt folks tillgivenhet och kärlek är till fullostyrkt och betygat. Under det få år det beskärdes henne att vid den älskade makers sida fylla platsen som Belgiens kronprinsessa och drottning har hon vunnit ett rum djupt inne i sitt folks hjärta hos hög så väl som hos låg. Och för oss, den bortgångna drottningens fäderne folk, kändes det osägligt tungt och tungt att hon ej längre tillhör det levandes land. Ty hon var oss i sanning mycket kär.